ウォンゴーニスウムカーリー、ラキニナニアナヨガパ、ヒゼニホジャーティサ、マンダ a ジ a ニモリムデ k スインパガゼ、ミミネイトワ、アナニアスエディガ、カマ、ハヤジャワイ、コクコタ、ウエズコニエレワ、ニサワナケンゲ、コスキャコアケ、ニハディアオネダムニアトカマスキヨニ。 Kama unavitabia vya wongo wongo, fanya kufiacha, maana hatari ni kubwa kulikuwa weni wipatayo kwa kudanganya. Uzuri lazima utashikuwa tu maana za muizi nerubaini. We sema ukweletu hata kama panga liko shingoni. Unafanya kusa kubwa sana mjomba. Ni kazi ngumu kuacha wongo haso kizingatia wongo nitabia binadamu. なわんばやわんご、ビパメラメ、アナセマ、キラムトニムングモング、ジオマナ、ナポクタナナエン、ダネダケカタツアムワンゾウ、ラゼマクダンガニ、ナウウウムダンガニ。コナワトゥテナウエンギトビラワザズクダンガニャ、ワセンゲザユア。ナウエンギネ、ビラワンゴウング、ワセンギパンダチェオ、ピガウア、マナウエゾアウトゥウユア。シユイコディニンギネ、ラキニコクリスト、 Uongo mikatazo kwa amri na mifano hai. Amri ya tisa nasema, usimshu udia jirani yako uongo. Kumdanganya muenzako ni sawa na kumtuanga nyundo na panga la kichwa na kumchoma mshale. Soma, mithali, 25 mstaru wa kuminanane. Anyways, ngoja aniweke hoja tisa kusu uongo. Moja. Uongo moja unatosha kutiliashaka kila ukweli utaka usema daima. Uongo. Nibora uniambia ukweli ni umie ni pone, kuliko kuniambia uongo ni furai ni kaja kujua ni kakuumiza. Sisikitiki kwa sababu mini danganya, na sikitika kwa sababu sita kwa mini tena. Ukweli huuma mara moja tu, uongo huuma mara zote. Mbili. Kusema uongo ni kazi raisi sana, ila kuulinda ni kazi ngumu sana. Maana ukiwa muongo, inabidi ukumbuke kilo na cho danganya. Mbili. Sasa utakumbuka vingapi katika hii dunia iliojia wenda wazimu. Hata mwana mkele toka kuchiti, upitia kuni msituni na kurudinazo nyumbani ya mumu ya sijue. Hii na ayo nisemi ya kuulinda uongo. Tatu. Huwezi kuadanganya watu wote kwa wakati wote labda vicha. Unapuwa moku ni danganya ni zahiri shahiri uminionaboya. Sina akili, sindio. Yani ume moku ni tharau. Sikiliza. Una popanga kuni danga nyia haki kisha una waki kasiwezo kuiyo kuelevinginevyo uzi thubuto ne bora kofi idina laumiza kwenye shabu kuli kubusu la uongo kwenye shabulangu habari zakuindi danga nyia kwa tungi zakuamba uongo adaktari ni nafu ya mgonjwa utelewa kama mimi ni mgonjwa siku nikiyo uongo huko uongo nisho weo umba mungu lisubume liki bumaga. hali zimikagi. Tano, uongo ni njanzuri na ya haraka ya kuaribu mausiano mazuri mlio ya jenga kwa taabu na kudumu kwa muda mrefu. Uzikubali juhudi zako zikaharibika kizembe. Naongeka mautanie,、eh? siku utakapo tembea uchi ndo usiku hiyo utakapo kutana mamamkwe shauri zako. Sita, uongo unapanda gorofa kwa lifti, Ukweli unapanda kwa ngazi, mwishwa siku vyote vitakutana gorofani, na hapo ndipo wahenga wanasema za muizi ni arubaini. Hapo lazima kiumane, kama nindoa inaishia hapo. Cheo kinaishia hapo, urafiki unaishia hapo. Kumbuka ukinyanjiani, lazima watakutana na nzi wakati unarudini methali ya kiafrika. Saba Uongo ni msaada wa leo unyihasara kesho. Kama unaujua ukweli ni bora kujikalia kimia kuliko kudanganya. Wahenga wanakuambia ukweli wote ni mzuri ila asio vizuri kusema. Vinginevio, ukimaliza kusema kimbia. Mbadala wakusema ni kunyama za asio kudanganya. Nane, usimuamini mtu anaye kudanganya. Nane, usimuamini mtu anaye kudanganya. フィスシにフィッシュと、ハタカマ、アキパカワンジャ、バードタビアザオフィッシクズンゲアムコノワコドンドケアウタフュネイコパレパレ。サーサーウエンデレアカムミニ、シーコアキキュタフュナミコノ、ニオテレアカムベニクエリ、ハタシェタネリコアベビ。チサー、ウォングオニジ ibula ムダ、コタティゾウアコドム、ニサワナパナド、イナトリザマウミウウハイティブマウミウ、 Kunawatu wongo mwa sayidi akupata muke, mume, kazi, pesa na vitamuvinge mbwa, vupengi nileo vimekuwa vichungu. Naya semahaya kwa sababu nayajua mwanangu. Stack yakupate, wakoni mwenyimtani simpaga zaka bisha, muhenga wakarne shirini na moya, na mimi hapa jinalangu ni anani asediga.